Uh, hainit haipatu da azken, uh, azken denboretan, bo, momentu honetan bozkatua e, ari baita, behinan ba bereziki medikuek hainit salatu dute ne horri bat, lege horrek uh, nahi duena inktalatu da, uh, terpeian delakoaren orokortzea. Zerra nahi du horrek, horrek nahi du, mediku uradioa itian, behin gehiago ez dela dirurika entzinatu behar gero seguritate sozialak eta mutualek itzoltzeko, behinan ba susenian seguritate sozialak eta mutualek pagatuko luketela uh, medikoa en charla que tengo viene una medikoek init medicu medicu que i Uh, ez dirua susenean errezebitzea, behar bat, gero pagatua ezaiteko EP batzu ekin eta bar. Horiek luketa intzinatu behar dirua, medikoek? Ez, uh, ne horkezu haintzinatzen, baina ez dute susenean errezebitzen seguritate sozialak ditu pagatzen, susenki, begure uh, kart vitala, pasatuz, normalkip horiek automatikoak egiten da, diadanik badalak hasu batzuetan, behar behar behar, behar behar behar, behar nahi dute dener aplikatu. Horiek da pixka bat uh, kritikatzen dutenan, medikoek, behar du hori dira, epi hainit sohtzea horrek, horiek ez beha lau gaitea horien uh, horren kieta, eta lago gauzak. Ehm... Um... Gero bada ere, batira beste, beste kezka batzu, horrengi beren bada ere uh, beldora, berraba pertsona batzuek, uh, uh, nolaz ez den gelago dirua hainzinatu behar, akten balioa pixka bat anztea, eta hori hon edo zein agazoinen zait, joitea medikura. Haten pixkat uh, argarria izaiten alda argumentu hori, megiada, hu hartu dira erigalde batzuetan jadanik baten. Horlako sistema bat, adibidez Espainian horla da, kasua. Eben, medikuntza publikoa gain okupatua da, azkenean jendea aski ere aski joitzen da medikura, ez behitut ez dilujika intzinatzen, eta orduan, sortzen da, bi abiaturako medikuntza bat. Bon, hori keska bat da. Oden, zendako uh, proposatzen da bera zoro gortzea, behitzen da, besta alde, ala ere, jende guziari medikura erreskiago joaiteko, parada emaiten duerako uh, ordainketarik, ez izaiteak. E, Ordeneran nahi du, ez diruri kukaitea, edo ordaintzego zailtasuna kukaitea, ez dela izanen gehiago ahaztoin bat, ez medikura joaiteko. Kasua izaiten alden bezala gaur egun. Eta horrez gain, uh, holanden uh, kampainako promesa bat zen ere. Emblematikoa da neugri hori lege horretan. Baina ez da uh, neurri bakarra, eta horret pixka bat tapatu du tekoa. Prezeski, um, beste neurriak zoin dira? Ba dira neurri hainitz, biziki uh, gait desberdinetan denak biztanda osakarria diolotuak. Uh, Nahas, maas, emanendorzkitiet batzu. Um, lehenik lege proiektuan, bazen uh, uh, ba proie, uh, neurri bat, zena... Berriki sortu da, frantzian, eh, ez legeunen barren, lehenago, posibilitatea diende edo elkarte multzo batek salaketa bat ezartzeko epaitegeen euh, e haintzinean. Ameriketan deitzen den klasak zion horako uh, handi horiek bezala, eh, frantzian sortu dute hori, adibidez kontsumitzaile elkarte edo taldeak joiteko, euh, salaketak uh, ezartzen da enpresen kontra. Eta euh, lege berriunak zer egiten du, bezabaltzen du ahalmen hori, osagarriari lotuak diren produktuen kasuan. Adibidez, zerri pentsatzen da, mediator erremedioaren kasuan bezala edo odolkutsatuaren kasuan bezala. Um, biktima talde batek, hola eh, pertsona individual hainitzek, elkarte batetik pasatu gabe, salaketa komun bat jortzen uh, alko lukete. Hori da, piskat uh, uh, neurritarik bat, Beste neuribat, um, beste harlo uh, batean da uh, farmaceutikako enpresen eta osagarriaren sektoreko profesionalen arteko harremanak gardenagoak izaiteko uh, obligazionean. Zeran nahi du, jadanik gauza jakina da um, farmazeutikako enpresek, bat dituz dela ahalmen ahondiak medikoen konbentzitzeko horien produktuak salzeko, bat hakegu lobia ondibat bat dela hori berean, Uh, maila horretan gauzak jadanik askiara utuak dira. Baina salatzen dena usun, da garden, gardentasun falta. Egal eh, kartea initzek hori salatzen dute. Eta hori uh, legeak behartuko du gardentasun gehiago izaitea uh, be, empresak egiten dituzten proposamenetan. Uh, Zain eta bestena bezigortuak izaiteko arriskoa uh, sortzen da. Horten, uh, ahont beste atal batean, beste neurri bat doi, no? Da, adibidez, sigarreta uh, eta erretzeari uh, lotuak diren neurriak. Adibidez, erraiten da, ordean, ez da ino bozkatua, baina bozkatua izanen da, xe orese, da autoetan aurrak badirelarik erretzea debekatua izanen dela, edo zigarretan uh, elektronikoari buruz ere, guain arte, ez baita arautua um, le, leku publiko ainitzetatik, kanporatua izanen da zigarretan elektronikoa. Hori, hala, beste atal batean. Haino, beste gai batean, entzunda, hori uh, piskabat haipatu da, anoreksiari lotuak direngaiak, hor, anoreksiara incitatzeko Uh, Inzintatzearen kontrakone hurriak Aipatu dira, hori uh, uh, Azken artteetan, uh, prentsan ere agertu da Gero uh, abortatzeko ere gogo eta EPA Kendua izanen da, zenta gaur egun bada EPA bat, uh, lehen lehenbixita eta bilarenbixitaaren lehen artean Hori kendua izanen da um, Olako gai ainitz, orsagarriaren sektore ainitzetan uh? Eta uh, azken neurri bat hainbestea ipatu ez dena eta aski interesgarria denaz, entendeinit zunkitzen du, mm, da uh, eri oiak edo uh, minbizi bat uh, sofritu duen jendeak, gaur egun bere bizi guzian deklaratu behar du aserrantzera, kale egiten uh, zaiotenean behar dute deklaratu eri izan direla. Uh, lege berri unekin, eta aserrantzekin pasatu da bat horren enguruan, ez dute uh, hainbat urte den buruan, orde, independitzen du ze eritasun, baina urte bat zuen buruan. Uh, ez gehiago deklaratu beharko, horien eritasuna. hori deitzen da, anztura eskubide bat, bishka bat. Ma, eta bukatzeko bihitzetzezeze ondorio horoko uh, jateratzen da? Ondorio horoko jazaila da, bakarrik uh, uh, lege bizik izabal bat, modernizazio lege bat, uh, pragmatikoa eta beharrezkoa harlo batzuetan zuetan. Baina polimika ainitz sortu duena hor, den badira, uh, gauza ainitz, ainitz lege hortan uh, aipatuak direnak et, uh, eta eskin terzegarria da.